Liza René Jones Love Kills A szerelem gyilkol Azért hívják esernyőembernek, mert valóságos vérzivatart csinál. Lilach Love-val akar játszadozni. Azt viszont nem tudja, hogy Lilach is gyilkos, és a játszadozás csak felbosszantja. A New York Times bestseller szerzője, Liza René Jones folytatja Lilach Love történetét,